Тільки він може дозволити собі цю героїчну веселість. Ну то що ж, продовжуй. Ти сказав мені, ти не позбавиш мене цієї жінки, адже сама бачиш, що я хочу її. а, -а, -а, -а» розчаровано протяг він, бо смутно сподівався на якусь дотепність. У цьому немає нічого такого вже смішного. Ні, погодилась вона. Але ж ти заявив це з таким виглядом, наче це само собою зрозуміло. Вона знову засміялася, але трохи збентежено, ніби відчувала його роздратування. Та тепер він слухав своє серце. Це було глухе і зворушливе биття самої мінливості, «Які ж ми мізерні!» – подумав він із певною гіркотою. Він утомився бачити, як упродовж всього життя підтверджуються ті самі загальні істини, якими він у 20 років так гидував. Смерть мала стати схожою на смерть, як і кохання на кохання. Тараз, сказав він із заплющеними очима, – «цілком придатне серце». «Що?» – запитала вона. Він поглянув на неї. Дивно було залишати по собі когось, обтяженого такими от анекдотами про тебе, про того, хто стане твоєю тінню. Когось, хто в двадцять був таким ніжним, таким беззахисним, а він побачив його таким зміненим. Когось, кого вже не побачить, Марта. Що з нею сталося? «Ти його кохаєш?» – спитав він. «Цього Жана». Вона щось відповіла, але він її не слухав. Знову намагався полючити сонячні промені на стелі. Хиткі, перисті сонячні промені. Чи буде серед море і потім таким самим синім? У подвір'ї хтось співав. Він любив у своєму житті за три десятки мелодій. Пристрасно. До такої міри пристрасно – Ще згодом уже не міг терпіти музику. Марта колись грала на фортепіано, але гарні фортепіано траплялися так рідко, а він мав такий смак до меблів. Одне слово – у них не було фортепіано. «Ти вже розучилася грати на фортепіано?» – жалібно спитав він. «На фортепіано?» – вона здивувалась. Вона вже і сама не пам'ятала, юність свою забула. Тільки він іще пам'ятав, любив спогад про потилицю Марти на чорному тлі фортепіано, про молоду, пряму і біляву потилицю Марти. Він відвернувся. Звідки ти раптом заговорив про фортепіано, наполягала вона. Він не відповів, але стис її руку. Його жахало власне серце, він упізнавав давній біль. Ох, хоч би на мить знову відчути безпеку, плече Дафни, смак алкоголю. Та Дафна жила з тим молодим ідіотом Гі, а алкоголь тільки прискорював події. І от він боявся, боявся цієї білої штуки у своїй голові і зникнення м'язів. Який жах! Він відчував такий страх перед своєю смертю, що навіть усміхнувся. «Я боюся», сказав він Марті. Потім повторив ці два слова як слід, із наголосом. Це були тверді, шорсткі слова, слова чоловіка. Усі інші слова в його житті були такі гладкі, так легко вимовлялися, Мила, Люба, коли хочеш, скоро, завтра. Ім'я Марта гладким не було і, і нечасто спадало йому на думку. «Не хвилюйся», – сказала вона. Потім нахилилася до нього, поклала руку на його очі. «Усе буде добре. Я тут. Я тебе не покину». «О, це дрібниці! Якщо тобі треба вийти чи щось купити, трохи згодом». Її очі були повні сліз. Бідна Марта, це їй не личило. Та він відчував себе трохи спокійніше, спитав. «Ти насердишся на мене?» «Я пам'ятаю і інше», – прошепотіла вона. І цей шепіт нагадав йому десяток подібних, шепочучих, мало незадиханих голосів у кутку вітальні чи на краю пляжу. За його труною тягтиметься довгий і безглуздий шепіт. Дафна, сидячи у своєму кріслі, останню відновить у пам'яті його силует, А молодий Гі роздратується. «Осе гаразд», – сказав він. Я б волів померти на пшеничному чи вівсяному полі. Що ти таке говориш, щоб колосся колихалося над моєю головою? Знаєш, вітер підіймається, треба намагатися жити. Заспокойся. Тих хто помирає, завжди просять заспокоїтися. Саме час, так, погодилася вона. Саме час у Марти був гарний голос. Він усе ще тримав її руку в своїй, помирав, тримаючи руку жінки. Усе було гаразд. Неважливо, що ця жінка його дружина. Щастя на двох, сказав він, це не так то просто. Потім засміявся, бо, зрештою, щастя його. Мало обходило. І щастя, і Марта, і Давна. Він був лише серцем, що все билося і билося. І в цю мить воно було єдиним, що він любив. Текст читав Ярослав Макеїв Дякую, друзі, що були зі мною.